سرائی مجادلہ دعوت سرعت سرعت کی زجر دیں منافقان ہوتا ربت سرعت مخی سرداد ہے مخی سرعت کی ترغیب و انفاق تا و جہاد تا دی صورت کے زجر دے و زوران دا بخالہ ہوتا فلاسہ سرعت دا دا صورت کې رد درس می باطل ده او د لیکره تلفظ ظالم ذکر کوي زفارت دو توبیخ او د زجر د منافقینو درې کر تلفظ ظالم وروړي او د لیک قیدی ذکر کوي په لفظ الذین منوسرا لفظ ظالم وروړي درې کر تا یوز لګوري او میاتنه علم تران الله یا لو ما بسمه او ما فیلا دې علم کې دا وایي چې غلطه جرګه مکوئ منابقان ناکارہ جرګه کوي مؤمنان د ناکارہ جرګه نه کوي بیا دېم علم رالی لې اتمه یاد نور پسی عَلَمْ تَرَعَيْ لَذِينَنُهُ عَنِ النَّجْوَانِ سُمَّ يَوْدُونَ الْإِمَانِ هُوَانُهُ دیا عَلَمْ كِدَا بَيَانَي چِدَا غِيَارُ سَرَ تَعَلُقْ مَسَاتَي اَغَتَا سُوَدِينَ نَعَلَي بِعَدْ دِرِمْ عَلَمْ زِكَرْكَي سُوَالَسَمْ عَيَاتْنَا اَيَا اَلَمْ تَرَعِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دی آلم کی دا بیانی چه غلط جرگا دا مکوئی جرگا ناکار مکوئی او چې غلطه جرګو کوي ان انجام پیدا شي پیغمبر ته به دوای کوي د پیغمبر مخالفت به کوي دا مکوئ او درې قیدي ذکر کوي فلق فذ الذین منصر ا او له قیدي ذکر کوي آیات نہ ہم نہ یاو الذین امنو اذا فلا تناجو باسم رضوان جرګه د الله د دین د مخکوارې لپاره کوي مشوره غوند د له کې چې د الله دین مخکې شي دې مقیدو او رسمات کین یا ایو الذین آمنو اذا کېلکم تفسوا فی المجالس ففسہو مؤمنانو مشر د ټولو خلکو نو مجلس کې زیور کوئی د ارچا لیاس کوئی او بیا دینې مکه یاد در رسوماتنا یا ای ول دینانو رسول دا الله د دین د پاره چندو کئ چې دا الله د مخشی کې رد در او دره کرا تا زورنا د منافقانو ته دا په لفظ ظالم سرا او دره قیدی د پاره د مومنانو په لفظ دې ول دینانو سرا سوره ممتاز نه پر درس میں باطلا او سوره ممتاز په کفاره ذیحار سوره ممتاز په بیان د حزب الله او د حزب شیطان د الله د لوم ذکر شیطانو سوره کې رد ده درس میں باطلا د جاہلیت دور کې د دستور چې اوسړي بد زنانہ سره زیار وکړو نقاب بیا فزان باندې مؤبد الحرام اولا مؤبدن اوس بین صامت اقا د خپل زنانه سره زیار کړي بچینی زنانه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکو خدای الله پیغمبر اعظم خواون ما سره زیار وکو او زما شومان بچینی زبا نیګرانی سم کو نبی علیہ السلام الله تبارک و دا آیاتونه د دې ای باره کې راو او په دې کې د زیارت حکم بیان کوم چې زیارت وکړي نه دامه شنه حرامېږي الوبته کفاره ور کوي قسمه الله او یقینا اور د الله قولتی وینا د غزنا نه توجا دې نو کا چې خبره کولی تاسو را فی زوجه فبارد خوان کې وَتَشْتَكِينَ اللَّهِ او فَرْيَادِ كَوَ اللَّهَ تَا اللَّهَ تَعَلَىٰ يَسْمَوْ تَعَوَ رَكُوْمَا او ریدو گفتگو استاسو اللَّهَ استاسو گفتگو او ریده دا استاو دایی خبر او ریده بے شکا اللَّهَ او ریدون که اولی دے اولیدون که آگا سانچی زیاری کرده استاسونا من نیسائیم دخبلو زنانو سرا سره زیار چې زه خپل منکو هي تشبيه د مؤبدې محرمه سرور کی ان طاریه گزواړي اومي تمامان دا داسیله کزما د مورشا یا تمامان داسیله کزما خور یا زما ترور د اغه محرمه سره تشبور کی چې همیشه به حرامای ديته لکیږي زيار نالوی اغه کسان انجی زیارو کې تاسو دخبرو زنانو سره ما اون دی نو ما تیم ني دغه زنانا دجویان دي انو ما دوم نه دي من دي جو مگر اغه چې ګولې دي ورا نو ګورم مور ساغه چې تیزې ګولې کتاخذ تمور وي داستا مور نه ده دو شانتي مخلوق ترې اله وي داستا اعلان نه ده ایا صالحہ جته پیدا کړی و این نوم لاقولون یقینن دی ومنکر من القول ناکاروینا حضور اندرو بیشکالا بخون کې لري لافون افقون کې لري بخون کې او یظائرون من النساءم آګسان چې زیارو کې د فروزانانو سره ثم يعودون بیا وروګر دی لما قالو لما قالو کی موضعب حضب دیں سم یعودونا لنقضی ما قالو رو گردی ما تولد اخبری و ایناتا بیاد اخبری و اینام آتای زیارے کردیں اس داو اینام آتای چی منگا داو موضاف آتاکو موضعب پاکی مقرر شو نقض او کله په خلاف دې په یاد مقرري کیږي لکه مخ کی, کی, کی ترشو انعام کې حکم درستم کې الدا کی تصویرم چې دیور اگر دي دی اسباد اغه ته چې منشي ودنا کولو داغه ته چې منشي ودنا یو دی کم درستم کې انعام بل لَهُمْ مَا كَانُوْ يُخُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْ او قَوَا بَشِ دُنْيَا تَلَعَادُ لِمَانُهُ مَانَ لِإِثْبَاتِ مَانُهُ دا فارده دا کولو داغی چه مانشیو داغینا که دنیا تلارشی بیا بجو منحیات کوي دلده که لیمانوهو که اثبات مقدر شو لیمانوهو مان لِإثباتِ لی مانوهو کولو داغیتا چې منشيو. او تل ما قالو کې نقض مقدر شو ثم يعودون لنقض ما قالو بیا بسکی ما ټول خپل ویناتا دا خپل وینا ماتي زیه کړ دې بیا ارادو کې چې زهار دا خبره ماتکم پتہ یو رقبتین نپدی وا آزادول دې له گردن من قبل تماس مخکذنه زکات نا گردن با آزاد کی السلام علیکم دا تاسو هم تعظو نبی شریف کې راځبې تاسو ته الله تعالی په امن او خبردار فمن لم جن هغه چا چې بیان مونږ غردن رقبې بیان مونږ چازار کی نبیه فسیامه شارې مو تتا بیان نه پد روزي دي دوه پر لب بسې دوه میاشتې پر لب بسې بروجي نه سي من قبیلہ تماس مخ کے دنسیکت نا په ملنې مته چې طاقت ندارو دروجو طاقت ندارو پیتامو ستی نیمس کېنان نو فراق بور کې شپیتو نیمس کېنان وتا ذالک لیتو مینو دالې پارا چې ما ورو تا سپ الله او پر رسول الله چې الله او د رسول الله حکم اومنه دل کا حددو الله دکونه د الله دی دا د الله وونه دي ولل کافرې نه او دپاره د کافرو عذاابونه لیم عذا در داکحدو الله رسله د چې مخالفت کې د الله او د رسول دا الله نه کوتون زله شو لګا زل شوا کسان چې مخ جوړ لدیونه او موږ را لګلیا اتونه سرګن او د پاره د کافیرو عذاب زیر سوا کون کئ یوما باور چې په توکل نر الله و نن خبر به کیږه زه را په نو دیو تاسو الله شمیرل دی دیو نر دی الله شمیرل دی امن نو دیو نر الله اخسوا هو راګیر کړي دي اعمال دیو نر الله و انا سو او دیو پرخو دیو <coughs> دی او دیو پرخو دی عمل الله د دې عمل راګیر کړی الله تعالی معلوم دي او دی خپل عمل پرخو دی ار کړی دانوې چې بد عمل نو خللی چې دا یې نه راو ګرځو ته وو باسو اعثو اللهو کړی دی الله عمل دیو ونسو پرخو دی عمل را د هو زمې راجې عمل تا او اللہ تعالیٰ پارسما نگو آدھے دوس اول ذا لفظ آلم غلط جرگ مکو آئی علم ترہنگو رئی قنا الله پو دے پاگی چې بروکت دی ما یکون من نجوہ ثلاثین نکی کی جرگ ادرے اللہ و رابعہم مگر اللہ صدورم داگی دے والا خمستین او نکی کی جرگ دے پینزو مگر الله شپکم داگی دے walaad namin zalika wa nakam lana wala akthara un din illahum ahum magar allah yu'sara aynam kaanu kamzi ki chi allah usra man allah pe poori allah pe alim ni summa yunabihum bi akhbar wa kayl dar paamun wa yu aurazat yaamat beshak allah parsa yuwa da'dhim alam zikr kai او زجر وکي منافقان وته چې دا غيار او سرور تعلق پیدا کوي ولې اکار کوي چې الله او د الله رسول دی مناکړي الم ترا تن ګراګا سانو ته نو هو چې منشي جنجوا دجرګي د ګنانه انن جنجوا دجرګو د ګنانه ثم يعودون او بیا دیو واپس کیږي ليمانه وانو اويتا چي منشي داغينا واپس کي اويتا نوهوانو قول داغتا چي منشي داغينا ليمانه هو اليث بات مانوانو قول داغتا چي منشي داغينا ويتناجونو بيسم الودوان او جرج قيدو پکولو او پکولو دا اسم حاقی توی چی داغی جنس پلیتی محرم الجنس بیدت حاقی توی چی داغی حیعت پلیتی ذاتی تکی خو حیعت و لغلط ور کردی لکه دعا شو ذات دو دعا بیتر دی خو بسونتو بسی روز سورا وانڈیل دا بیدتتی دم درود شو دم درود بیتر امل لی خو در رمضان درشتما دم لخاسکول دا بیدتتی حیعت و لزان ور کردن ذکر ازکار دا بیتر عمل لیں پو اجتماع را او نمیش جوړول دا نشتا دا بیدت وماسیت الرسول و پا خلاف دا پیغمبر او کلاچی راشتا تن حیو کا سلام کئی تا بما بیمالم یحیی کبی اللہ پا آغا سلام چا اللہ تا ندیکڑے سلام کئی پا آغا طریقہ چا اللہ در تا ندیکڑے اللهم صل وسلم على الاهل الذين اصطفى نہ په دې سلام نه کړي دو په خپل طریقې سلام کوي نبی عليه السلام دلور ته ورآلو نبی سلام علی السلام علیکم پتا دي مري یوز نبی السلام ناس ته یوه درالو السلام علیکم عائشه دنور ته علیکم السلام بولانۃ الله پتا اوس السلام همې او پتا اوس دلانۃ نبی علیہ, آتا خیرے تو علیہ کو وعالیکا. وعالیکا السلام یې یې ځات یې وی ګور نو د الله په امر ته ته خیر یې کو ته سنې نبی علیہ السلام یې ځواب ورکړ کنا وعلیکم وې دیو ما ته وعلیکا اسسلام وعلیکا پتا دې مې وعلیکم پتا اوس دې مرګي دا جوه نه قبليږي او زما قبليږي دا لو پروو کنا منت ځات یې ولګي چې وعلیکم السلام ولعنۃ اللین دا خیر یې وکولې فا اغا طریق سلام کئی چا اللہ پی تاتا نے دیکھڑے ویقولونا پی انفوسیم دخلونا بے ناکارا الفاظ د پیغمبر بارکیستو د پریشانی دا دا ناکارا خلکو او دا ناکارا مولیانو دا عادت دی چاگی اقبرت سو پسی دخلین ناکارا خبری باسی کل ردی بجو کل کنزل کئی کل سکئی کل پیخی کئی کل او دا اشتناکار د وخت نهشي ده ی هودو به خپلووس کوو ناکاره میانو د پیونبر په خلاب کې ی خپلووس کاره کوو قولو پیان بوسیم او ب پل نوسو کې لی منله ذا نه رااک الله پاغې چې من واون چې دا پیبر پاه دی نه منګورتهې بواو والله نهسی. اللہ حضم جاننم پورد والا جاننم دنبشی ایتا وبدیزی دورتنو دول پورد کننم چیز بول اصدار کوم یا ایو نامنو ایمان والاو اذا تناجیتم کلچ جرگ کوئی فلا تتناجو بل اسم الودوان جرگ مکوئی پا گوناو پا زیادی پا گونا پا شل والعودوان او پا زیادی پا پا ماسیت الرسول و پا خلاف دا پیغمبر و تناجو بلبر و تقوى او جرگ کوئی پا ایمان او پا تقوى جرگ کوئی بلبر ری پا ایمان پا اشاد دو توحید و تقوى او پا سنت پا اشاد دو سنت و تقو ده ده ده ده ده دا د شریط د پارا بدعتو پارا جریمه کوئی د بدعتو د ارشاد د پارا جریمه کوئی چې بدعت پسند خوړو شری کی پروگرام پسند جوړو تا ما کوئی وذق الله او یریږي د الله ذات نه چې له له ته پورته شي انما من اجو ایکنن جرګ د ګنا د شیطان ترف نه دا طرف ندا. جرح جن کی مومنان او نه شیطان ذر رسون کې مومنان ته زرا بار مگر په حکم د الله او خاص په الله ځان جوس پاري مومنان ځان په الله اوس پاري مومنان دې ځان الله تعالی کې توکل ستاي تفویض پس دو استعمال د اسباب نه اسباب دې استعمال کړو او بیا زان اللہ تو اس پارو دیتوی لیکی کی توکل چھے ازباب استعمال کی او بیاد زان اللہ توالکی یو تفیض دو مورد قبل سبب اسباب نہیں استعمال ہے دا دا قدر یو مسکتے دا باطل نے چھے ازباب نہیں استعمال او ما بخی کی او رے علاج نکو ما زبخی کی داد دا قدریو مسکتے یو تفیض دو مورو دے پس د استعمال د اسبابو نا دیتو ای توکل اسباب استعمال کا بیا زان اللہ تا کا ڈاٹر لالارشا گولیو کا اس پالا توکلو کا زان اللہ تا والا کا کو اللہ غلن موجود کی دیتو ای لیکی توکل دادا لی سنت والجماعت مسکتے زان پا اللہ اصفارا مومنان دے زان پا اللہ اصفارا ازباب استعمال کی خوبیت زان اللہ توا لکی یا ایو اللہین آمنو ایمانو او ایزاقی لکو دو سا قوائی ذکرکی مومنان دا پارا ایمانو اولو کلاچو رشتاو سا تفسو فی المجالس پر آختیہو کئی مجلسونو کئی نو پسو فراختاق کویب سه اله علیکم فراسی براو دے الله پتا سو او کلا چوی لشی ان شوزو زئی لارشی نو زئی خری گئی هر فیل لا پر تکے الله کسان چی مانرول دے ساسونا او اتللم اگسان چر کرشی د پوہ درجاتین پر تکے در مرتبه الله پامل نو صاحب خبردار دازیمه قید ذکر کای ده الله د دین لپاره او مشر دا ټول خلکونه وله چې ده الله د دین خدمت وکي یا ولې جنامونو ایمانوالو ازاکل لكم کلچول اشتاوسا اوله قاعده مخ بیان شو ازا تناجه تم فلات تناجو بر اسم رضوان نو دا دیمه کہ تاسو مشهد ټول نو درې مقیدا دا الله دین له مال جمع کئ ایمان والو ایزان اج تم الرسولہ کله تاسو جرګو کې پیغمبر سره مخکې کوئی بیان دینه جو کوم مخکې خبرې جرګي نه صدقه صدقه مالیو کو بدنی منافقان بد نبی علیہ السلام مجلس کې ناسو چې کله ینان رالو ندیو او پراخه شو ناکم چې ممنانو او مینت کوون کې خلکو د پیغمبر د خبرې طلبگارو نابروسو سپات شو خبره فوره بیانا وړې ده الله پاک دا او کم ویو پیغمبر مخې طب به اغ سړی ځي چې هغه سر دخواک حضرت علی کررم اللہ و جو آغوین یہ پڑی آیات پانی عمل کردیں کل چی دی حکم و عجیبیو ما پی عمل کردیں ما یو اسر پیزان سرواغستا او دا غینی ملس روپی جوڑے کریں ویده نبی علیہ السلامی او سوالو کو مل وفا نیو روپی مورکڑا نبی علیہ السلامی ات توحید وپا هغه سه توحید د الله وحدانیت الله په خپل صفاتونو کې وګڼل بیا موږ تاسو ګوریم مل پسات نو نبی له سلام راته الشرك پسات سره هغه شرک دی درېم تاسو مې یو مل حق حق څه نبی له سلام علی السلام دریم په مور په مور را بیا موږ تاسو کوم څه مل هیله ته هیل سره نبی علیہ السلام ترک الهلا بس الهی پرلا الهلا دار الهلا پرنی سذرون روپیم ورکڑا پنزم تبوس ما علیہه ومحبتی سچې دین نبی علیہ السلام علیه و طاعت الله و رسوله ده الله و رحمان ده پیغمبر وې پنزم روپیم ورکڑا سږم تبوس میو کفار جلا ده الله نه وسنګ تم کوما نبی علیہ السلام راتوی ارجو اللہ بی صدق دا اللہ نطمک و رشتیا چالا بیر اللہ کی اس پہ گم رفی مورکڑا اوام تبوش میکو مازا صل اللہ دا اللہ بس سوال قومہ نبی علیہ السلام راتوی چی اس علی اللہ لعافیہ دا اللہ جلوالی سوالو کا پہ گم رفی مورکڑا انت تبوست میو کوم از اس نو لنجات خپل زام ز بچاو د پار وسکو نبی عليه السلام را توبي اس نا لنجات النفسي کا قل حلالا وقل صدقا حلال خور او ريشويا نه و نو به مور کړه اتم بيان تبوست میو کوم سرور خوشالي کې دا نبی عليه السلام سرور الجنه خوشالی جنت تئی بیا می لازم ته بوسو کو مراحه نبی علیہ السلامی الراحه لقاء الله راحت ارام د الله په ملاقات کېږي ویله صبح مور کړي وای چې زه پاره شوما الله پاک د دی دا نسو کوم راولې گو مداري دایات باندې تشریح کرنا عالی سیمه ما په دایات باندې عمل کړونی چې قرته سوخ ورالن منافقان رسو شو و ادا خدین د پیسو شو او ري صاحب کرام رحم وکي شو دنه سلام خواته او سہولت ورته ملا شو بیا حکم منسوخ شو حکم منسوخ شو معنی وجوب منسوخ ته ایس سبب اوس مشره یو سره دینی مسالې تپوس لراځي هديه او توفر او خو نه نه استاد خوا د راځي مسله ته پوښي هديه او توفر نه نه یو پري स्वत داشے زیرونم استاد مال مسرو کی استاد ما خاطر کی ہاں ہو بیا رشتہ داشے زیرونم استاد مال زہرائی کی ما جری کی ما پا دیگه بیا رشتہ تے او دے دا پارا کہ دا یو دینی احترام دے ز دین دے مسئلے تے پوس کوم جو سال ہدیہ او تحفے سمجو ہشاری شے دا مننا نہ کسے با بھی اس مشتا او جوی ایمان والاو اذا ناجیتون رسولا کل جرگکوی پیمبر سرا مخکوی مخکی در جرگی اقبلینا صدقا صدقا صدقا مخکی کئی ماری صدقای او که بدنی بدن صدقای چی دیزارو که کئی نا زان پو که اخور کان زالگ خیر لکم داورا تاسو در واتر او دیر پاکون که دا زرست تاسو پاکی فا ایلم تجیدو که بیان منتاسو ک نو مې سو بشک الله تعالی به خون کې ور هم خون کې دې هاش پخ تم اریه تاسو چې مخ کې کاين بیان دینه جوا کوم مخ کې جړګي تاسو نه صدقه صدقه پدی اریږي چې صدقه وګي نفعلم تفلو کو نو خداکار وتا ول علیکم مېرباني کړی دا الله پتاسن وجوب سشو وجوب منسوخ کو نو کو زال الله مېربانه دې الله ده حکم دا سحو کومه تاسو نور کړلې په اخير مسلاتان پامنه کوي مانزو ورکو زکات واتي الله ورسول خبره منه دا الله او رسول د خپلان مناسب والله خبير مما تعملون الله خبردار دې ساسو مونونو ناوجو منسو شو ایسے بابو سمشتې علم درا لجنه تولوا قوم غضب العالم دوس دریم علم دې او دې کې بیا زيار ذکر کړي منافقان وته نګورا کسانو ته ټول قومان چې دوی څې دا قوم سره وذبل الالم چې غذب کړي د الله پای د اخر کومه غري دي چې اغید الله د غضب دلانی کافرو ما منکم ندا منافقان ساسونه ولا منهم او نه د کافرو دا نه صفه کافری نه نه صفه مومنان دي دا بینا بینا دید. وی احلیفون او قسمون اخری پدروان وی هم یعلمون دفو دی, دی چیزا درودی تیار کردی اللہ دیودر آزاب سخ این هم یقیناً دوی ساماکان عملون بدیاغ چامل کئی اتخذو ایمان هم نولیدیو قسمون اخفل جنتاً ڈال و سدوان سبی اللہ انو بنشید اللہ دننا فرهوم عذاب موهین دغه پارا عذاب دے رسوا کون کې لن دوني عنهم سری په دې د بورنه کې د اوتام والو مال نه دیو والا اولادو او نه بچل دیو من الله دا عذاب زرا نه زرا بار مال اولاد به دا الله دا عذاب نه بچنه کی ولای کا عذاب النار دو دوزخیا او دی په دوزخ کې همیشو داوستا خیب ذکر کئی یو ما یبسوم اللہ پاورت چی پورتا بکیل در اللہ وان اللہ بے زان تا پورتا کی پای احلیفون لہو قسمونا با قیدوی تا کما احلیفون لکم تکا قسمونا کئی تاوستا سنچی تاوستا پا درو قسمونا خوری دیسی با اللہ تم پا درو قسمونا کئی او گمان کئی دیو چی دیو دی آلاشین پا یوشیم د دې ودا ګمان دي چې منګه علاشه ویو او زمونږ د کار الله تخ دی علا انم خبردارې کینندې عمر کاظیمون دروجن دي استاود عالم شیطان غلب کړ دا په دې شیطان فانسام پری خورې دیونه ذکر الله کتاب دا الله شیطان په خپل قبضه کې غسي دا الله ذکر او دا الله کتاب یې نه پاتې دا غسان دل شيطان دیه کینندل شيطان توانیا نی دا غسان چې جګړه کړه دا الله سره او رسول دا الله سره جګړه دا الله سره کین دا الله دی کتاب مخالفت کین جګړه دا رسول سره کین دا سنت دا رسول مخالفت کین دا غسان پھر ازلین دا دی په ذل کین دا ذل دی درې لاندې تفسیر مدارک دبیتیان و مزمت بیانائی او اغنقلقی وقال سال تفسیر مدارک درم جلد او صدور سوا درم وقال سال من صحه ایمانا من صحه ایمانو اغسو چلاغ ایمان مضبوطو و اخلص توحیدو توحید خالصو وین نو لا یانسو بِمبتدیین ديب بيتي نه خوشالي ولا يجالسون ذي بيتي سركيني من نفسي العداوتا ذي بيتي ته د خپل ځان نه دشمني خارکاي دا ور ته خارکاي جیسا دشمني ما دا د اغه چاسی صفات ته چې د اغه ایمان کله کی چتله ایمان والے د به د بتی سره نه کې نه سره می سای بلکې د به د بتی سرهڅ سر کوې دشمنې کوي ومن داهانه مبتدیان دیان ا هغه چا چې مداانهتو کو د بې سره د ب سر, سر مدانانه و کومه سره بیایان نهکه رد د بدعاتو یونو کوي د تی نه خپ کېږي سبه هوله حالوتن سن د د نه به سنت خو غواله لرکی صلی الله و حلاوت د سنت خو غواله بته نه دی د سنتو بخون جنو د پیغمبر د طریقو بخون منه پي ول زکا د مداینتو کړي به دي سرا د بیزتی د لحاظ او جنې مسره پر خو داغه مال د دا او جنې مسره داغه د حیا دا او د عزت او جنې مسره و من اجا و مختجان یتلب عز چا چا دا دا دا دنیا, دنیا چاچ د بیتی اجابت کو خبره دا و منرا د دنیا د خوشحالی حاصلولو د پاره و عز یادت د دنیا د سامان د پاره چیره معتبر دي سبحانه الله کی نذله الله بذلک العز پتہ د عزت پہ الله ذل کی چې د بیزتی نادې عزت طرف کوئی او د بیتی سره ده موانست تې ن الله زندگی وا اپ کرو بذلک گنا ومن زیکای لا مبتدی نزال نور الا ایمان من قلبه او چا چې به دې ته او نو د ایمان رڼا به الله سینې نو باسي بیا وي ومن لم یصدق فلیجرب که دې خبره چا یقینا باور نه کیند تجربه وکي کی. مغ پدې تجربه کړل تفسیر مدارک دایاتلان نقل کړل ځلین به دې ذل له تا دا و زلل البدايه لاقتافي د بيدات و ذلت اغلب بيتي په وګ باندې سور دي هاوري ان تا خوار او زاري و شو و زلل البدايه قران و ازلين دي دا زلين د دیو امامت د زلتي د دیو جوند د زلتي هاوري ټولم رقبال قوم په تیاره کې او په دوکو کې ساتي نجاکوم به خبر شي نغې مخالبت شروع دا خو دنیا دارم منګه تیارې کې ساتلې نو زريلې قطو الله والا غالبنا انا مقرر کړی ده الله چې غالب موضوع او زمو رسولان ان الله بيشکا الله تعالی قوي دي او عزيز وران لا تيدو قومن دا اوس بشارت ورکي او نومی او قوم چی امان پالنا پورا زاخر یواد دونا چی دوستی بکئی دا جا سرا چی خلاب کرلے دا اللہ و دا رسول دا مشرک بیتی سرا مومنان دوستی نکئی ولو کانو اباہم اگرچی ایدیو پلاران اگرچی مخالی بی پلارول نہیں آبنام یا دیوزامن ایخوانم یا دیرونا یا تبر لدیو مومن با د خپل پلار سره چې بياتي مشرقي تعلق پنا ساتي د خپل بچي سره بن ساتي د خپل ورو سره بن ساتي اولای کنده مومنان كتبه فی قلوبهم فلق دے پرونه دیو کی ایمان ته دیوونه کی ایمان مضبوط ته وایداو بیروہی مین او مضبوط کړي الله دې ولرا بیروہی مین او مهرباني خپل سره الله به خپل مهرباني کړه اونې ولک لک کړلې ذنب گیدو دراج جناتون تا جبیگی بلند داین اولی میشوی دی کی رضی اللہ عنهم خوشحال دی اللہ دیو خوشال دی اللہنا بلائے حزب اللہ دا دا لڈل ماکی شیطان دل بیان کړوا قصدا اللہ دا اللہ خبر دا یقینا اللہ اگر فلاح والا کامیابی